وعداله وتقديس الجميع قالوا استغفرك يا ذا العلم يا إلهنا وعن السلام إنك أنت العليم الخبير اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التامين وهدينا صراطك المستقيم اللهم بارك لنا في رزقنا مشاء الله ومن رمضان أما بعد Ilimulakai Zalman, Suruhim Kina, Muzdi, Al Mujahideen, Jamansara Farah mulamak wa'idu'ar shadirin khakirah ismi muslimat Yad lirohatin lika shikran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah, segalakunji bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padamalam yang berbahagia ini Allah Masyikat dikurni amta ni'ma ilah ma'at ni'ma kita sampai ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dan berada dalam bulan yang penuh dengan rahmat dan berkata Dalam Allah subhanahu wa ta'ala Bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seragai antara empat bulan ar-fa'atun hurun empat bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan termasuk bulan reja bermakna semakin hampir kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahuwataala maka bagaimana hendaklah persiapan kita untuk sampai ke bulan Ramadan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam yang mengetahui dan mengenali hakikat kelebihan Ramadan yang penuh dengan kelebihan dan dan ampunan dan rahmatullah s.w.t. Habibullah beruntunglah bagi mereka yang bersiap sedia untuk masuk ke bulan Ramadhan dan amat dah rugi bagi mereka yang melingat menunahkan bagi mereka yang tak membuat kesiapan untuk menghadapi bulan Ramadhan yang tenuh dengan kita berkata maka dalam nak bulan Ramadhan ini ...sapa persiapan yang perlu dan paling penting adalah persiapan ilmu. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Bila kita amat berada dalam Al-Mu'ala maka bermula Al-Mu'ala ini kita dah melalui... ...akan mengamalkan amalan tadi dengan ilmu yang kita belajar. Maka berada dalam Al-Mu'ala Haji, maka Al-Mu'ala juga disebut sebagai bilan... ...yang Haji syarikat akan salat. Berlakunya sesuai salat dan na'arash. Maka, pertama-tama kita berikatkan penghayatan kita kepada salat, dan mudah-mudahan dengan kita memahami, membelajari, akan kita adikari sesuanya. Kita mengetahui tentang jikir-jikir dan wabu'a yang anjutkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk sama-sama kita amalkan, kita fahami, dan kita amalkan mudah-mudahan, melimpahkan rahmat dan keberkataan daripada Allah Subhanahu al wa ta'ala. Assalamualaikum hadirin hadirat muslimin muslimat insya-Allah malam ini kita sambung kembali pengajian kitab al-hikam yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sepelah minggu yang pertama tu saya tak dapat hadis kerana pergi ke Brunei ke Kuala. Kami ada tugas kerja bukan kita saja Nak pergi melancung tak ada duit nak bayar minyak nano. Ringgit dia 2. 2.65 kita ha, bawa 100 ringgit ternyata berapa saja tu lah ha, bawa 100 ringgit ternyata dengan 50 tak eh. sampai ha, itu tinggi nilai tu namun disebabkan jenisnya, pergilah kita ke sana Alhamdulillah bila kita berjalan, bermusyafir ini kita melihat bagaimana suasana, budaya dan cara-cara masyarakat di sana negara bulan, ya, negara orang Islam orang Melayu kita juga mereka mengaku mereka melayu. Bagaimana kita lihat negara Arab Saudi walaupun negara yang begitu mewah dengan Allah limpahkan dengan kesenangan dunia, kaya dengan limpahan minyak, rakyatnya hidup mewah, sultannya juga memberi santuan sumbangan kepada rakyatnya. Kota-kota yang dinaiki di sana masya-Allah itu, Farsab, kota-kota. Majoriti banyak kata tuan-tuan Syarikat Proton ada. Semua tak perasan. Kita Proton tu ada ke jalan. Saya tak perasan. Mungkin ada tapi tak perasan. Duduk sana empat hari, tiga hari. Tapi yang cukup, saya perasa, Masya'Allah ta'barat Allah, Allah begitu sopannya, begitu adabnya mereka, walaupun mereka nak, mereka mewah. Namun cerita yang diri langkah ke tak berasa kecik Tak berasa kehati dengan kekayaan dan kemewahan yang dilukuhkan kepada mereka. Kenapa? bila kita jalan kaki nak melintas jalan hanya berhenti pergi jalan untuk melintas jalan serta-serta yang memandu secara otomatik akan bersiap sedia untuk menunggu kita melintas jalan tanpa perlu kita tahan tangan salah tangan kita nak melintas kita akan berhenti ke sebilik dua banyak serta di situ nampak orang lintas dia, dia akan berhenti sampai ada kata masa itu kami berbongan kerja ni kerja nak gambar, bergambar di tepi jalan tepi jalan jadi saya khaifah tu berhenti <tuh> berhenti bagi ada gambar mungkin lah sebab belan yang suka tak ramai tak buat 300-400 ribu kerja namun ini menunjukkan adab sopan mereka di jalan meraya dan ini merupakan sunnah Nabi yang, yang menghormati akan mereka yang bergerakkan dan menghormati orang yang menghormati Barulah kita tak rasa simbol kiri haji ha, Ni cerita jalan kaki Nak minta jalan Kat Malaysia ni, masya Allah. Aku bayar raksa Kamu tak bayar Pada Banyak-banyak yang minta ni Minta ha, kat Malaysia Aku pergi sana Minta berni Bagi laluan sahaja pada jalan kaki Minta tunggu tak MashaAllah Tak on pun Kita jalan rambat pun tak nak on Sepanjang pergi sana Empat hari tak nak dengar Kini-kini pun ha, Kalau kita Kalau kita Lambat juga, hampir juga, hampir juga, hampir lagi. Jadi tambah tu lagi nampak ramai, ramai Melaksanakan undang-undang syarh Islam, kuasa satu rezak, bau bau ini, satu rezak, satu ini, bau bau ini. Saya juga berharap Allah beri kuasa kepada Sultan dan juga rakyatnya untuk mengenakan undang-undang syarh ini, insya Allah membawa keberkatan dan rahmat ke seluruh penduduk-penduduknya. Karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Adamu wattaqu lata tahna alayhim barakatun minas sama." Kala sifat kampung itu seluruh setiap tempat negara negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mukakan pintu-pintu keberkatan di langit dan di bumi. Dan dikabarkan di sana, Bila disyeliharkan gunai ilmat tanah dan undang-undang syari'ah, Maka dikatakan ditemui satu lagi pelaga minyak yang baru, Yang boleh bertahan dan putih dalam kesantaraan Ini satu rahmat dan kebenkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mesti negara dua dan selama mengucapkan ucapan yang dihari-hari yang Nyatakan bahawa saya dalam hari negara gunai, yang berinsultan, yang cukup cukup berani, yang cukup cukup yakin, yang cukup cukup beriman, bahawa senam akan undang-undang syariah itu membawa berkah. Ini juga akan mesti negara-negara besar dan kehancal Allah berikan keberkatan kepada negara, -negara besar lagi dan yang negara yang terpilihnya terkenal sebagai pusat di negara tertinggi, sama-sama juga kita dapat melaksanakan undang-undang syariah. Baik, kita puji dan puji kepada Maka insya-Allah malam kita sambung akan hadis kita dalam al al-Bukhari. Sehingga saya kita berhenti pada doa ketika bangun tidur. Adapun doa ketika ketika tidur. kita doa apa yang patut dibaca di dalam kamu dari tidur muka surat 58 setelah selesai baca doa tersebut selepas kita lihat makna-makna doa tersebut kita sambung muka surat 59 muka surat 59 wa bi sanadi an shaykhi al-qurushi mustafa al-sayyid jarrha hatta minhu Allah taala Walaupun orang-orang yang mengenalinya, dan orang-orang yang tidak mengenalinya, mencetuskan imamnya, Rabbul Rahmahul Allah Taala, telah mendatangkan kepada kita. Kata imamnya, Rabbul Rahmahul Allah nama Manna. Berkata imamnya, Rabbul Rahmahul Allah Taala ya Manna, karimil, dan ia telah diperlihatkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Kami meruapkan daripada Siti, yang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berkata: Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berunding waktu malam, beliau bersaksi Allahu Akbar 10 Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asbab, Allah Allahu akbar. Cuba takbir selama 10 kali. Kemudian memuji Allah, alhamdulillah 10 kali. Bertasbih subhanallah wa bihamdih 10 kali. Kemudian membaca kulasubhanal qud. Subhanal qudus. Maha suci Tuhan yang qudus sebanyak 10 kali juga. Dan memohon istighfar, astagfirullah. استغفر الله 10 kali dan bertahlil la ilaha illallah la ilaha illallah sebanyak 10 kali lalu beliau membaca allahumma inni a'udzubika min dhikri ad-dunya wa dhikri yawmi qiyamati ashrat thumma yaktafu as-salat fatina fina adali Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat sebanyak sepuluh kali. Kemudian beliau memulakan sembahyang riwayat Abu Dawud, yakni salat pada waktu waktu malam. Salat pada waktu malam. Ha, salat yang okay, mulai, salat pada waktu, waktu malam tentu ada hadirin hadirat muslimin muslimat. Maka ini satu lagi hadis atau riwayat dari pada Saidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di waktu malam. Dan ketika mana Rasulullah bangun di waktu malam untuk tianilai untuk salat tahajud, salat taubat, salat sunat apa-apa tengah malam maka Nabi bila bangun Aisyah yang isteri Nabi Sallallahu SAW. Maka boleh isteri Nabi. Duduk serumah dengan Nabi. Maka melihat perlakuan Nabi. Maka nari bangun di tengah malam. Terjaga di tengah malam. Untuk bangun ke wilayah. Dah habis menundukkan malam dengan ibadah. Maka Nabi akan mulakan dengan zikir kepada Allah. Antara Allah yang memulakan dengan zikir. Allah Akbar sepuluh kali. Kemudian Alhamdulillah sepuluh kali. Kemudian subhanallah wabihardif sepuluh kali. Kemudian subhanal kudus. Subhanal kudus sepuluh kali. Kemudian astaghfirullah. Astaghfirullah sepuluh kali. Dan la, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini sepuluh kali. Yang ada enam zikir. Yang Nabi baca. Kemudian sepuluh kali. Di kurang enam puluh zikir. Kemudian Nabi akan baca doa. Allahumma inni a'udzubika min ziq dunya wa ziq yawm 10 kemuliaan Nabi terus memulakan solat solat tahajud solat sunnah dan sebagainya maka Nabi teruskan dengan ya, dengan solat. Apa ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi yang kepada kita apabila kita sedang dalam tidur maka yang pertama kita nak kena ingat ialah ingat kepada Allah. Maka berfikir dengan Allah maka dari mula karen Allah yang akbar Allah Maha besar. Ya yani Allah Maha besar dan Allah Maha besar dari segi saiznya. Kerana Allah tidak mempunyai saiz, tidak berbentuk. Laisa kamishlihi syai' Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai akan Allah dan Allah tak menurubahi sesuatu apa pun daripada makhluk. Lai sekaris diri syaih, Allah tak sama macam makhluk, tak suka macam makhluk, dan makhluk langsung tak merupakan Allah Subhanahu s.w.t. Maka Allah Akbar, kata para ulama, ialah Allah Akbar dari segi keagungan Allah, kedudukan darjah ketinggian Allah Taala, dari segi ketulukannya sebagai Allah, bagaimanapun kita kesian anak. Itu maksud Allahu Akbar. Kemudian kita menguji Allah, Alhamdulillah. Sebenarnya menguji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, Alhamdulillah. Ini menunjukkan, kalau bangun tidur, tak boleh ingat doa yang panjang-panjang kita baca sebelum ini. Doa yang Nabi juga anjurkan kepada kita baca. Paling kurang sebutlah, Alhamdulillah. Kata takang sebut Allah Akbar pun, sebutlah Alhamdulillah. Di sini Nabi sebut sepuluh kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sebanyak 10 kali karena kerana, kerana puji-pujian kepada Allah yang menjudukkan kita kita mati sejak boleh jaga inilah ni'mat ni'mat bangun jadi pada tidur dan tidur merupakan kematian kecil kita kemudian Nabi mutahkan wabihamdih. subhanallah wabihamdi subhanallah wabihamdi 10 kali yang telah pun kita bincang tentang zikr subhanallah ini dalam bab sebelum ini sebab zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu, yang kalau dibatakan subhanallahulihamdi ni, antara zikir yang sangat dicintai disukai oleh para malaikat. Yang kita baca subhanallahulihamdi ni, kalau baca sunat seratus kali disukai Imam Nawali dalam kitab sekali, sunat seratus kali pagi petang akan diampunkan dosa-dosa kita walau subhanallahulihamdi. Nisabul Jamaah semuanya terbilang. 100 lebih dalam kita asyik memang Nawawi rahimahullah ulama yang hebat dalam ilmu fikah ilmu hadis Iaitu ulama yang mazhab masyhifin rahimahullah wafatnya 176. Kemudian nabi membaca subhan dan kudus juga maha suci Allah yang maha suci kudus dan suci yang bersih sebenarnya 10 kali dan istighfar 10 kali minta ampun kepada Allah takut-takut ada kesilapan tapi nabi tak buat salah tak buat salah nabi tak buat dosa pun nabi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ada kata para ulama nabi istighfar mohon ampun untuk umat dia nabi minta istighfar kepada Allah minta ampun untuk umat dia yang mana umat dia ada buat salah kepada nabi SAW. Umatnya tidak melaksanakan hak-hak Nabi maka Nabi minta kepada Allah ampunkanlah dosa-dosa umat aku. Kalau dia minta ampun dosa ku kata para ulama ulama tasawuf Nabi minta ampun kepada Allah bukan minta ampun dosa yang Nabi buat tapi Nabi minta ampun dosa dosa umatnya Nabi umat Nabi yang umat Nabi buat terhadap hak, -hak Nabi. Ini maksud Nabi istighfar makna kita ni lagi-lagi lah kena susar kalau Nabi ikuti susar kita mengikuti Nabi yang tak terlepas melakukan dosa dan maksiat kepada Allah maka lagi-lagi lah kena susar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian bertahlil la ilaha illallah yang merupakan antara syahabul azwal fikir la ilaha illallah tidak ada Tuhan tidak ada pencipta, tidak ada tidak ada pemerintah, tidak ada hakim, tidak ada kerajaan yang layak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Saya telah kecamkan lama dalam kelas yang dengan dahulu tentang makna la ilaha Lalu Nabi mengajar kita satu doa yang cukup cantik untuk kita baca, kita faham dan kita hayati makna doa ini. Apa dia doa ini? Nabi baca... Allahumma ini... A'udzubika... Min zikid dunia... Ya Allah ya Tuhan kami... Aku minta berlindung dengan kekuasaanmu ya Allah... Min zikid dunia... Daripada kesempitan hidup di dunia... Nabi nak bagitahu kepada kita... Bahawakannya dunia ini merupakan medan... Ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala... Dunia... Tempat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sebut adzunia yang juga disebut oleh uh, para uh, kepata Arab adzunia mazrahul akhirah dunia ini merupakan ladang untuk kita dapat kesenangan di akhirat kepata Arab tersebut. Bahkan disebutkan juga dalam hadis Nabi adzunia si jinul mukmin dunia ini merupakan penjara bagi orang mu'min bukan tempat yang senang bukan tempat yang yang yang yang soleh masuk penjara diri bukalah kita masuk penjara macam kata kita di dunia ni banyak benda, ada benda yang tak boleh kita buat Dihalang. Allah larang kita makan ni jangan minum ni jangan buat ni sembahyang itu aurat nanti Ramadan kena puasa Kudian kena buat haji ada zakat kaya kena keluarkan zakat banyak benda perintah perintah yang Allah perintahkan kita buat dan juga ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala maka Nabi umpama akan kita di mukmin di dunia ni kita hidup macam seperti dulu penjara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muadun ad-dunya al siddu al-mu'min dunia ini merupakan penjara bagi orang ini tetapi syurga bagi orang kafir dunia ni syurga bagi orang kafir nak buat apa dia buat seperti sebab dia dia takut akan Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat kelak, masa dunia, akhirat itulah merupakan syurga bagi orang-orang beriman dan sidnon penjara bagi orang-orang kafir. Maka masuklah tempat mereka dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala yang begitu panas dan amat sekali di akhirat kelak wallillahi muzali. Maka dah minta kepada Allah ya Allah mintak lindung kita daripada kesempitan hidup di dunia. Jangan sampai tahap kita ni kala sekali tak kaya, Jangan sampai susah sangat, sampai miskin, sampai fakir, sampai minta minta kepada orang, sampai tak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita miskin sampai lupa kepada Allah. Yang Nabi, ada cerita cerita tentang jangan sendiri bertanggungjawab amalan sehingga datang ditujuh perkara antara kita yang telah datang nanti kefakiran yang buatkan kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Al-Faqra Maishiyah Kesatian yang menguatkan kita kepada Allah Maka kita ini tak berlindung dengan kekuatan Allah Daripada kesempatan dunia Muzir ke dunia Sekalipun kita ini tidak senang, Kerana sahabat kita begitu susah dan payah Dan jangan kita ini simpan dengan syabaran Ujian yang tak mampu kita tanggung Muzir ke dunia Yang Allah sendiri sebut Laifaytullahumassan illa usaha Al-Faqra Maishiyah Allah tidak akan menimpa akan suatu bebanan yang tak akan mampu dipikul oleh hamba nya Maka kita minta kepada Allah sahajalah menimpa akan kesukitan dalam kehidupan kita dunia ini yang tak mampu kita pikul. Wajib tiadu tiadu nasi dan minta dijauhkan daripada Allah, dijauhkan dengan kekuatan Allah daripada kesukitan hidup di akhirat ini matlamat hidup kita meminat kita bukan secara nak senang di dunia, dia ya, bukan ya, nak kesenangan yang melenapkan kita ni agak senang, selesa. Tapi dalam yang penting sekali di sini Nabi sebut, kalau boleh jangan kita duduk dalam kesempitan di yaumil qiyamah. Kesempitan di akhirat kelak yang itu dahsyat sama sekali. Ketika saat kita dibangkitkan daripada kubur kita, segala alam barzah kita akan dibangkitkan daripada mahsar. Orihun pun dengan ribuan jutaan bilion, puluhan juta manusia yang berkumpul yang disebutkan dengan kepala sekar hari si tersebut, manusia menunggu-nunggu untuk dihitungkan amalan ini, sampai berpuluh-puluh, sampai basah peluh, tanpa merasa seorang benar sekalipun. Maka datanglah badan danaji seluruh sandar yang datang subir kepada Allah minta dipercepatkan isak oleh Tuhan. Tu baru akan kamu baca, belum lagi dicera, dihitungkan. Allah masukkan kita dalam mahkamah di akhirat kelak di kalangan masyaraf akan dibicara akan satu persatu setiap amalan kita. Bangsa siapa yang soal bermisal syasta, Allah di akhirat kelak ketahuilah bermisal syasta amalan yang ini dengan begitu detail ketahiyat tempat menghantar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ketika dari kanan dia nini fasaufa hisab hisabnya siapa yang diberikan catatan amalan dari tangan kanannya maka sempurna dia akan dihisap dengan hisap yang benar barang siapa yang diberikan catatan amalan dari sebelah tangan kirinya ketarilah dia akan dihisap dengan hisap iaitu perhitungan yang sangat payah akan di soal setiap satu persatu dibentangkan di depan manusia sampai kita mandu tak tahan sampai bergeburan galing-galing. ni. Wallahu a'lam billahi, kita, kita bimbing ya Allah. Kalau kita nak masuk nanti syurga Allah tanpa dihisab oleh Allah. Betul senang tuan nak masuk syurga tanpa dihisab oleh Allah Taala. Maka mudah-mudahan yang kita amalkan doa ini, kita mohon belindung kesempitan di dunia dan lebih, -lebih lagi kesempitan di akhirat kelak min diq min qiyamah. Itulah maklamat kita nak kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi baca 10 kali Bukan kami Nabi baca 10 kali Nak ingatkan kita Tentang ni Bangun tidur ingat Kalau kita ni sempit kat dunia pun Jangan kita sempit di akhirat. tu Kemudian barulah Nabi bangun Nabi kemudian Nabi pun dah bangun Memulakan solat-solat malam Solat uduknya, solat tahajudnya Solat ufirnya Berberi penjajah, berkata amal, doa, dan bangun tidur, tak baca tahajud sekalipun lah. Tak sekalipun tahajud, bangun tahajud. Mereka paling kita amalkan doa yang Nabi ajar kepada kita. Terjaga daripada tidur dengan malam. Tak lalak nak bertahajud, tak lalak nak berkian mulai, tak lalak nak berkian Al-Quran. Mereka paling kita zikirkan tadi Tak ikut susunan yang dibaca oleh Nabi ni. Ikut susunan yang biasa kita Nabi ni pun tak mengapa laki-laki dia akan berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar dan kamu hari ini subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih subhanu kuddus dan astaghfirullah la ilaha illallah syukur jadi yang hari baca kepada dan kita nanti baca ketika dilanguh di tengah malam kemudian baca kan doa tadi mari kita baca sama al-azad Ya, Mudah-mudahan juga mudah mengambil fadibah ini Keberkaitan dengan manusia ini Paling kurang kita baca Doa ini pernah kita ucapkan doa ini Paling nah, kurang kalau kita tak baca Mujibur pun Baca tengah jaga pun paling kurang doa ini sangat baik Untuk kita ucapkan mohon kepada Allah Ini tak daripada kesempitan dunia Dan kesempitan di akhirat Saya baca tuan Allahumma inni أعوذ بك من ذيق الدنيا وذيق يوم القيامة اللهم إني أعوذ بك من ذيق الدنيا وذيق يوم القيامة Allahumma inni a'udzubika min dzik dunia dan dzik ya'nuh kiamat. Pendek ya tengah bangun tidur terjaga tak larat nak nah, semayang pun perlu kuang terjaga terus syafaat dan ampun kepada Allah bertasbih bertahmid bertahlil bertahlil mengembacalah doa ini Allahumma a inni a'udzubika min diqiddunya wa diqiyiddin wa diqiy yawmiddiya. Bin ini ibun kata akan jawab. Kalau kita ulang-ulang tak amalkan insyaallah kita ingat. Baik, kemudian kata untuk menawawi rahimallahu taala. Kami merwayatkan kepada Siti Aisyah binti Anshar, ini jemaah buat siti. Siti ni bahasa 뜻alah. ما شجينة سيدة سيدة عائشة رضي الله عنها لكي بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى لا بنون في وقت مالم بليوم بجوار لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك الجميل وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تجب قلبي بعد إذ هديتني. Wahadzi min ladunka rahmat. Inna ka antal wahad Percina Saya ada Tuhan melainkan engkau Maha suci engkau wahai Tuhanku. Aku memohon keampunan terhadap dosa dosaku Dan aku memohon rahmat daripada mu Ya Tuhanku. Tambahilah aku ilmu Dan jangan engkau susatkan hatiku Sesudah engkau berikan petunjuk kepadaku Dan kurniakanlah aku kerahmatan Sesungguhnya Engkau maha Pemberi terhadap segala sesuatu Hadis niwayat Imam Abu Dawud Tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat Ini suatu doa yang disertakan kepada kita Oleh Sayyidah Aisyah Isteri Nabi Sallallahu Alaihi SAW Ini nak katanya Isteri Nabi mereka begitu peka dan terhatin melihat amalan-amalan yang Nabi lakukan dan mereka menjaga dan menghafalnya dan menyampaikan kepada para sahabat Nabi yang lain sama ada ditanya ataupun tidak ditanya mereka akan sampaikan apa yang mereka lihat perlakuan-perlakuan Nabi dan itu setiap asyari anggap antara umum ini antara ibu tersekeliling para orang beriman as ha, umat Nabi maka Aisyah sebagai ummul ini Karena banyaknya ilmu yang beliau perolehi daripada saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah kita kepada kita bila Nabi bangun di waktu malam, Nabi akan baca la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka Nabi terjaga tengah malam saat terjaga itu Nabi bangun dan baca lafaz nabi, nabi berbaring ataupun nabi baca ketika nabi keadaan berduk ketika duduk sudah terjaga bangun duduk ataupun ketika terbuka mata semula tak mengapa bacalah la ilaha illa anta tidak ada tuhan tidak ada pencipta tidak ada kekuasaan tidak ada kerajaan tidak ada tidak ada hakim yang selayaknya melainkan engkau ya Allah subhanaka Astaghfirullahaladzim Uji bagi Allah Maha Suci ikau ya Allah Maka ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah Astaghfirullahaladzim Aku minta ampun daripadamu ya Allah Berhadap segala dosa-dosa aku Bangun tidur Maka minta lah ampun kepada Allah Kata Ustaz dah tidur Jadi apa salah kita buat Tak buat salah kat siapa pun Tidur kita tidur lelok Apa salah kita nak minta ampun Maka kita minta ampun tadi bukan kesalahan tidur tadi Mungkin kesalahan sebelum kita tidur Ada buat silap, buat salah Ada buat silap dengan Allah Ada buat salah kepada manusia Buat salah kepada isteri kita Buat salah kepada jiran kita ada tak kenakan hak-hak Allah Maka bangun di tengah malam Minta lah isteri kepada Allah Minta ampun kepada kepada Allah ataupun tengah tidur tadi ada buat salah Mungkin ada buat salah ketika tidur tadi Buat silap Contohnya dia tijuk, jengkuh kuat sangat. Tak sedar, tak salah kita. Tapi mengganggu orang lain contohnya. Ha, sampai mengganggu orang lain. Maka kita minta syirsa kepada Allah, minta ampun. atas kesilapan, yang tak sedar. Yang tak kita sedar, itu adalah kesalahan yang mengganggu dan isyakkan orang lain. Dan kita minta pula, setelah minta ampun kepada Allah. Lalu tidak, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, yang kedua. Wa ash'aluka rahmatat, ya Allah. Aku minta rahmatmu, ya Allah. Dah jaga tidur ni, minta rahmat daripada Allah. Dengan terjaga di tengah malam ini Allah gerakkan kita untuk bangun. Untuk bermunajat kepada Allah. Untuk minta ampun kepada Allah. Dan minta rahmat Allah ta'ala. Yang rahmat Allah ini akan datang kadang-kadang melalui jalan yang tak disantar-santar oleh kita. Jadi dia kata, jaga tengah malam, dan ambil peluang tu untuk sedikit beristighfar, berlikir, minta ampun dan minta keberkataan. Allah terserjaga anda sebab yang menggerakkan dan menjaga kepada itu ialah hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala walaupun bangun kita yang terkencing bangun-bangun, Allah nak terkencing kan tak kencing. maka hakikatnya Allah sejukkan tadi gerakkan kita tadi, bangun qadah hajat tadi, maka bila kita buang nadi najis ataupun kesakitan tadi maka kenapa tak mengambil masa nak buang penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita ini nak sucikan hati kita ini dengan dengan Allah dengan ibadah di tengah malam yang tengah malam ini antara satu ibadah yang sangat sangat hebat. Yang disebutlah Rasul Nabi antara dua masa yang tak disambar api rasul Allah ialah satu yang golongan yang berjaga malam kerana ha, berjaga malam berzikir kepada Allah, menangis kerana berzikir kepada Allah. Satu lagi golongan yang berjaga malam kerana berjihad fi sabilillah ini dua golongan yang disebut antara dua golongan yang tidak disambar oleh hati neraka Allah subhanahu wa ta'ala maka bintang rahmat Allah rahmat Allah ini banyak orang tahu kita di rahmat ini rahmat ini anugerah yang Allah bagi kepada kita nyawa kita di anugerah kesihatan anugerah rezeki makanan anugerah semua itu rahmat daripada Allah harta kita anugerah daripada Allah Walaupun hakikatnya cinta yang sejati harta, walaupun roh dan kita tapi harta, hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta pula yang ketiga, yang pertama minta ampun, yang kedua pinta rahmat, yang ketiga Allahumma zidni ilma. Dan tengah malam Nabi al-Hikam minta tambah ilmu. Minta tambah tengah malam minta tambah ilmu. Ilmu apa tuan Ilmu agama. Ilmu tentang kefahaman hidup beragama Karena inilah bekal yang paling ampuh di akhir zaman ini Hidup beragama Sebab cabaran kita akhir zaman ini cukup kuat Dengan cabaran-cabaran teknologinya Cabaran-cabaran Fahaman-fahaman yang sesatnya sesak Pemikiran-pemikiran yang bersambur aduk Dengan Islam Dengan bukan Islam Maka senjata yang paling ampuh ialah Kesahaman hidup beragama, mewamalkan agama ini. Maka Allah menghijukinya ilmu, minta ditambahkan ilmu kefahaman agama. Yang Nabi juga sebut Al-Qur'an Nabi, majidin daru bi khairah yufakihu fitiin. Bagi siapa Allah nakkan hamba-hamba yang baik, jadi orang yang hamba yang paling baik, yufakihu fitiin. Allah memberikan kesahaman kepada agama. Ini penting dan juga menjadi memahami tambah ilmu agama kita. Walaupun kata, ada dah banyak dah ustaz, kuliah tak pernah misst. Setiap malam hadir semua. Tapi sejauh mana ilmu yang kita dapat itu kita amalkan? Dapat satu, datang mememu satu. Bab yang bab yang kedua ialah bagaimana dia faham yang ketiga dia amalkan ilmu tadi. Kan? Dan dia sampaikan kepada keluarganya, mudah-mudahan itu menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la tuqdi Janganlah engkau sesatkan ataupun palingkan hati ini setelah engkau berikan hidayah kepadaku. Kalau ya Allah berikan hidayah kepada kita nak buat baik, jangan Allah palingkan hati kita dan sesatkan kita. Dia boleh melakukan kebaikan. وَحَدْلِيُ مِنْ لَدُونْكَ رَحْمَةٍ Dan berkurniakanlah kepadaku. Di sisimu akan rahmat. إِنَّ antal wahhab wah sesungguhnya engkaulah ya Allah Tuhan yang Maha Pemberi Alwakat wah engkau Maha pemberi Allah Maha Pemberi Allah yang cukup kemurah yang tak diberi tani ini eh, siapa pun kadang-kadang saya di Malaysia pun jutawan tak kami hendak menandingi kemurahan Allah Subhanahu wa taala ikan di lautan banyak lah dikangka masih ada ada lagi tak ada ada ikan Ikut logik kalau dah ketamak dah, dah, dah umur tu tahun dah dunia ni, satu kan? ikan, ikan yang hadir kan tak ikan tak tu banyak. ikan tu takkan, tapi masih ada ikan-ikan di -ikan lautan menunjukkan betapa Allah yang maha pemberi, maha pemurah kepada Hamba-hamba Dia, jadi bagi hamba yang tahu betul tentang Allah Subhanahu wa Taala, jadi doa kita baca dengan senang-senang ini. ini, ini buah ayat yang ada karyalim syabamun itu mahalam itu kita baca akan jawabnya saya raja akan ikut la ilaha illa ali subhanaka Allahumma as-sartilka lihamdi wa as'aluka rahmatak اللهم جدني علما ولا تضيق قلبي بعد إذ حجتي وحبي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يعني أنت نساء كتب الله Subhanallah wa ta'ala dan mengatakan takbir la ilaha tidak ada tuhan tidak ada pemerintah tidak ada hakim tidak ada kerajaan tidak ada penindung yang layak selain Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah aku minta aku minta istighfar minta ampun kepada yang Allah berhak segala betul satu kita minta bersifat, minta ampun minta rahmat, dan ketiga minta ditambahkan ilmu pengetahuan yakni ilmu yang bermanfaat yakni ilmu, antara ilmu agama wala tuzik qalhi dan minta di, jangan Allah kalihkan hati kita, Allah sesatkan si hati kita ini, setelah mana Allah beri hidayah kepada kita Mana hidayah ini tempatnya adalah hati hati ini adalah hati maknawi, bukan hati organisasi kita, maka hati yang bersifat maknawi, roh kita maka itulah dah tempat Allah subhanahu wa ta'ala Allah tak pandang rupa para kita handsome ke, tak handsome ke putih lepak ke, hitam ke apa, Allah tak tengok inna, inna Allah la yawzu ila suwarikum walak syariku Allah tak lihat pada rupa para kamu cantik tak cantik ke, handsome ke, handsome ke walak ila syariku dan tak tengok batang tubuh tubuhkan ada kasih ada tangan kudung ke tak kudung ke chat-chat chat apa tak tengok. Walakin Allah yang nzuru dan Allah akan lihat pada hati-hati kamu dan lihat pada anggota-anggota dan lihat pada anak-anak ke ke kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. <S 'andara> Maka mudah-mudahan kita muamalah yang kita tadi membetulkan rohani kita menisir ruhani kita dan membetulkan anggota badan kita agar taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan hadirin hadirat muslim muslimat, doa khusus ini adalah apa yang mesti dibaca ketika memakai pakaian. Semeniti ataupun kita nak sambung bab ini. Undi. Oke. Okay. Jadi kita ini cukup ini kita ratakan cukup sekian dulu. Penghujatan kita pada malam ini ada sebarang persoalan? Persoalan apa? Kudus. kudus. Baik. Kud, apa makna kudus? Kudus maknanya pahala. Kada ter yakdisu. Maka kudus di sini maha suci. Kalau tidak maha maha suci, maha bersih. Kudus bahasa Arab diperkataan mukaddas baitil muqaddis baitil maqdis baitil muqaddas dia baca tu dia baca baitil muqaddis dia baca baitil muqaddas atau baitil maqdis dia baca tiga tiga wajah lambda taraf maka baitil maqdis ialah ummah ataupun tanah ataupun tempat yang disucikan yang dibersihkan <coughs> dan makna Kudus ialah maha suci dengan al-tahara. Jadi mak makna makna suci ialah suci bersih Karena Allah yang maha suci, ini maha suci daripada sebarang bentuk kekurangan, sebarang bentuk keburukan, sebarang bentuk cacat tidak ada pada Allah. Allah tak layak disifatkan dengan sifat cacat kan? Apa beza dengan subhana? Subhana adalah tasbih. Tasbih itu subahar subahar tasbih maka juga masyhqi subahar ini masyhqi juga maka kudus ialah juga masuk masyhqi nanti okay, sama maknanya. Kita kasih adalah perbuatan kita menyucikan Allah. Kudus adalah cipta bagi Allah. Kasih perbuatan kita menyucikan Allah membersihkan Allah menafikan sembarang itu kekurangan itu tak sedih subhanah itu adalah perbuatan kita jikir kita membersihkan Allah menyucikan Allah <tuh> kita bagi lagi ambil kita bersama lagi sebelum kita dan ada persamaan dan ada perbezaan Subhanallah wa bihi yang diucapkan untuk menyingkirkan Allah daripada sebarang bentuk kekurangan Subhanallah maha suci Allah menjahkan itu maha suci asalnya dalam bahasa Arab subbihu kasubhana wa takana tapi dibuang subbihu ka Terus subhanallah jadi anak kita memuji akan ataupun mentasdih Bertasdih kepada Allah maka dia subhanallah mudah subhanallah maha suci Allah Wa biharji dan sedalah kuji bagi Allah Kalau kuji bagi bagi Allah Kemudian subhanal qudus Ialah maha suci Allah Al qudus Allah yang maha suci Maka bezanya ialah Subhana al itu adalah perbuatan dzikir kita Mesucikan Allah Al-Qudus itu ialah sifat bagi Allah al sifat Nama bagi Allah Kami terbaca asma'u sana Antara ini Al-Qudus as al salam Al-Mu'minul al muhayminu al -Mu ma'alizu -Mu al -Mu al jabbat Al-Qudus yang disebut dalam doa tadi Ialah sifat bagi Allah Subhana Al-Qudus Itu maksud uh, Lidhah Subhanallah itu ialah ucapan juga. Ucapan juga bertahbih dan menyusikan Allah. Kerana perbuatan lah, cakap dia asas perbuatan. Zikirlah satu perbuatan, itu perbuatan juga. Jadi perbuatan hati. Maka subhanallah kita, kita bertahbih, menyusikan Allah. Maha sufi Allah. Itu asalnya, usad bihukar subhanallah. Itu asalnya. Tapi kita baca subhanallah. Subhanallah, subhanallah. subhanallah. subhanallah. Dia menjadi itu Subhanallah. Okey, maka Subhanil Kudus kita bekas deh memuji Allah. yang nisfaknya adalah Kudus, Maha Besi. Jadi yani tidak pernah ada sebarang bentuk kekurangan. Ini Allah Maha sempurna, Maha Maha lengkap dan tidak ada sebarang kekurangan. Itu maksudnya. Wallahu ala a'lam. Allah ala a'lam. Asy-Syidhi Hayyul Qadir berbada seperti ini tu untuk malam ini insyaallah kita akan sambung pada bab apa yang mesti dibaca ketika memakai pakaian. Maka ada doa yang Nabi ajurkan kita baca ketika nak pakai pakaian. Alhamdulillah bismillah ketika memakai pakaian. Sebagai so, pelindung kendiri kita daripada makhluk-makhluk uh, halus yang lain ataupun daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk. Wal a'yuz billah. Insyaallah kita akan sambung lagi akan datang bismillah. Taqid hadhihi al-qadmi aku bagi ini. وأشكر الله لا حول اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغسلنا ذنوبنا اللهم اغسلنا ذنوبنا ولوالدينا واولادنا وللمسلمين والمسلمات ولمن احببنا فيك ولمن احببنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احينا رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إن نسلك الهدى والثقى والعشاك والبنى اللهم إن نسلك رضاك والجنى ونعنذ بك من شخاطك والنار اللهم إنك عطو من كمير تحب العشاك وعب محمى ربنا استحلينا بناكم بالحق وأنت خير فاتحين اللهم عز الإسلام والمسلمين وعز إلى الشرك والكافرين ودمع أعداك عزادين ومسرن عليهم يا رب العالمين اللهم انشخوا للمجاهدين في خلصتين اللهم انشخوا للمجاهدين في سرية اللهم انشخوا للمسطدعفين في غرمى وامتيا اللهم انشخوا للمظنومين في مصر في كل مكان وكل سماء من مشارك الأرض إلى مغاربها وخصوصا في بلادنا ما يجيب برار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عزال النار. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه سبحانه ربك ربنا عزك عمنا عزكون عم والسلام على المرسلين Gue se referred oleh